هنا لپاره دعا ذکریا رب پروند مریم علیه السلام داغه د خپلک مثلا ذکر شو او ور سره دا مثلا ذکر شو چې هر کلمه ذکریا علیه الصلاۃ والسلام را تن د رزق موجود دي کم پیربم راته كل ما دخل عليه هر کله چې براتو وجد عند رزق دیسره به رزق او طعام هم ومنتو خلاف عادت کمرې بندې دروازې بندې به موسمه مې وي شاده تر پناه یوته هو من عند الله ده الله کرامت اؤته ملایو د چې کنا زکریا علیه السلام بار بار دا خبره علی دا چې خلاف عادت الله تعالی دی ور کوي نو هغه د مخکنه الله په قدرت او په طاقت باندې کی, دو اللہ تعالی پا بودا والی کی کانون دا چې الله تعالی په ګډوالي کې ورکول شي قرآن قانون د الله د کړه چې بچو ور کوي نو بجوانې کې ور کوي او چې کله دې خبرې زړه عادت شي او بار بارې علی د لبا سغم سوالو په دغه ځای څنګه دې ته خلاف عادت ورک نه راشه تا عمرم ام سیوا دې د ساج عمرم ام سیوا دې خلاف عادت ورکاکم درکې په قران ذکر کې ہونا لیکل دا مناسبت تمقابل سرشته ہونا لیکل نو او پدک قزا کې دک محراب کې دغزه کې چې کمزه کې د دې تربيت کې دا ذکر یې ربو دعا او ذکر یې علي السلام ربو دخل ربو دغضائی کی دو ورع قرآن لفظ استعمال کرو ہنالی کا ادھے ہنالی کا دو معنی دی یو معنی پا دغضائی کی ادھے دو معنی دیگا ہنالی کا پدکتا وقت کی بس قرآن دغت تذکرہ اوپا جی پدغضائی کی یا پدکتا وقت کی اغبت دعاو پا اوز دا پدکتا وقت کی اولی اکلا پدغضائی کی اولی اکلا نظام وجه خدا ما قبل نه پخپله معلومات چې بار بار هغه ته پته ولګی دا نو باز ټیم کې چې سړی او شی او نعمت د بل او ویني نو ځان د پرزرګ او خدای دې ورکلې دل موږ لمغاسره کړو نو بار بار دا مشاهده شو او ویل دي چې خلاف عادت الله دې تور کوي او الله ورکول شي نو بس شت کم دعا وکا باز دې نه یو بل مسله ذکر کوي اگر چې هغه ته اشاره کې دې داغه صراحت نه لري ودکه زکه زکه دعا او کله چې دا د قبولیت زو اده الله ولی او نه ک بند بنده په کې پات کې را مریم علی السلام نو اکی چې بعض زونه د قبولیت وی بعض زونه د قبولیت یو هغه زونه کې الله تعالی دعا قبلای بعضه ټیمونه د قبولیت یو بعضه ټیمونه کې الله دعا قبلای وچون کې قران صفاء الفاظ د دې وجېنا یاد دې وجېنا یاد دی یو جمعکه شته بار بار دا ځکه کرامت لري نور د دې وجېنا دا وقت کوبولیتو یا د غزه کوبولیتو نو دا قران الفاظو کې صرف دمر خبر ذکر نه چې په دغه غزه کې یا په دې زمانہ کې نو د آن کې ویجی د غزه د کوبولیت او الله په کې داغي تربيت دا دا شي چې د کوبولیت وکاتو او دان که دیشی چه سر نور د اس وجه نا دعا نا دکر خبار دا خبر اولی دا سلیچی کر کلی و نعمت کوئی نی بل <سؤال> سر نا غٹیم که داریک سلی دعا ہوگی نا اللہ پرمئی اونالکا قدمز ہے که دعا ذکریہ ربهو دعاو فا ذکریہ علیہ السلام ربهو دخل ربنا دا پالیون کنا دعای سا کلی و قبول دعا نو آغا دعا اللہ را نکل کئی دا دعا قبول شوی دا خاچی کم نکچنچا اولاد نی ندا سي الفاز الفاظ سره دعا وکړ ربي هب لي مل لذن كذريته طيبه انك سميع الدعاء دا دعا چې بار باروي په څنګه د زكريا عليه السلام د پاره الله قبول کړي دا, دا الفاظ نو مقبوليت ولا الفاظ دي السلام سوي ربي ارا بما هب ما ترى کې د خپل طرفه ما ترى من مل لذن کا د طرف ثانا اولاد مے اولاد راکي او ان شاء الله سوره مریم کې بمې لیک راشي چې با اولاد دې صرف لپاره وختونه ال تکي به وجب ذکر او دا ال تکه معلوماتي خدای تاسو بچيرا کي وجه ال رب رضيا ربی خدای تاسو بچيرا کي چې ته راضي ال تکي چې زم ما په ځای او دا علی کو کو زبان علیه السلام دا په زبان دې د دین مهنت کړی دې دین وارث شي نو خدای ما د تاسې بچی راکې او دا سه بچی راکې چې الله ته تی راضی ده الفاظ دا هغه دې دا مطلب مې ته بیان کړ نو نیک بچي ته الله نو چې کله الله د یو انسان راضی ناغه بیا سکه کو انسان نه مخلوق کینم راضی او هغه نیک انسان دا دنیا م کامیابې کبره کړې د کامیابې نو ذکر خدای پاک داسې بچی راکې چې ته حبلی راکی ماتا ملدن کا دجانب پلنا ذریعتاً اولاد طیبتاً پاک نیک مبارک اولاد پاک اولاد انکا سمیع الدعان انکا یا لحتچ سمیع الدعان اوریدون کے دو دعائیے نیک قبل اون کے دو دعائی. دعا قبل اے بس بغضای کیا سن رست براجی انشاءاللہ مریم علیہ السلام سلم پرشتو خبر کولی دال دا پرشتی رات لے او زکریہ علیہ السلام چونکہ پیغمبر و نوو وز د دا موسکوو دا غموز دوران کی پرشتی رہ لے او زکریہ علیہ السلام دے زیر ورگو پناہ دت ہوں. نو پس آواز و کدے زکریہ علیہ السلام دا الملائکتو پرشتو پرشتو زکریہ علیہ السلام دا آواز ورکو نو زکریہ علیہ السلام دے آواز ورکوه و الله زكريا عليه السلام چي نو پرشتينه مراد دلته غره ټولي پرشتينه جبرائيل عليه السلام پنا د هول نو आवाज ورکوه زكريا عليه السلام ته جبرائيل عليه السلام وهوه په حال کې د زكريا عليه السلام چو قائم من اولو يصلي چي موسي کو فلم خرابي پداه کوټه گئے مستولادو. نو پرشتي خبره خپل خداغي نه مخکداتي وسړي سره خبري کوي او هغه خبره کې نو د هغه د خشوع هلال تي خشوع حضور د سړی توجه بدلی امس کو کبه الله ته توجه ساتي نو څنګه پرسته دا سکارو په کومس کې هغه خبره او زیره ورک په کومس کې پکا نو دایا ساتیو ته غیر طرفه لیدلیو توجه الله طرفه لیدلی دا پرسته دا چه زیره او دا چه خبره وروړه دا الله خبره وروړه دا الله د طرفه زیره وروړه نذکرشتو خبره تو توجہ کل داعی الله ته توجہ کل بنچا ته توجہ نو توجہ به موسکی الله ترخه الله ترخه مخ ته توجہ ده الله ترخه فرشتي را له اغه ته توجہ کلندام ده الله دی ترخه راغلي ده الله خبر دی ده د پیغمبر ده پار نو غته ته توجہ ده الله نه بلکه نو پا موس کی اولالو کوتا گئی که زیر وطور که چه ان اللہ یکینا اللہ تالا آوازی وطور سوک پر اشتیدہ بیان دے ان اللہ چه یکینا اللہ جبریل اللہ سلام تو یبشر که زیر در کئی تا دا بی احیاء پی احیاء سرا نونم ورلن تا تبا اللہ زیو در کئی دا اللہ کو او نون بی لم نجعل من قبل سمیع رابش انشاءاللہ دا نون دا اللہ در چانو اے اے نو چانو نو زکریا علیه السلام لرا الله دانو اهد زکریا نا یحیا زکریا علیه السلام زیلرا دانو چا اهر الله تعالی اللهم ذریه تر کیتا تا بی یحیا بی یحیا صلی الله علیه و سلم او یحیا تجوان ند د حیات نه مطلب د اشاره د خبره طرف ته چې الله دین بجوان نه کوي دا الله د دین مهنت پکې او را به چې زکریا علیه السلام سوال کاو خدای کا پاک هغه له داسې بچی راکې چې په دین کې زمو وارث او زماده پلار په چکم دین ده داوی خدمت کوي نو داس بچي خپل <سؤال> وخت لپاره چ دین لپاره چې دین ژوندې کی د الله <سؤال> تعالی دین ژوندې کی چې تا بیا ثواب نه ملي نو وختي مقدس الله تعالی موږ دکسه کی خو یبشرو قازر ادا کیتا تا بیا یحیی په بیا سره چې دا واستازي مصدقا او تصدیقونکې وایي تصدیق وکي نو تصدیق کوئو تایید او ایمان تاویلی کئی انہی بچیڑتا اللہ دار کئی نو پئی ایمان باندی منو شر رکی تصدیق ایمان پا مانا را جی تصدیق کو انکی بھائی او مطلب دا چی تایید کو انکی تایید بنا چا بکلمه من الله دا الله دکلمه تایید وکي مزبوطي یا وکي نو مطلب دا دی دا غله مخه یا انجیل له دغه تایید وکي عيسو السلام ته انجیل ملي نو دا غه تایید وکي بیا مطلب بازم په سرې نوای چې مراد هغه ده چې عيسى عليه السلام تایید وکړي شداد الله پیغمبر د عيسى عليه السلام او منه زاد الله تعالی پیغمبر نو د عيسى عليه السلام تایید وکړي او مصدقاً بكلمه د کلمتين بل معنا د الله د دین مضبوطي وکړي الله دین تایید وکړي مصدقاً پداسحال کې جنم به يحيى او دې بتایید کيده الله د دین د الله د دین خدمت پکې د الله دین به ندامان اشوا مصدقا بکلمت من الله. تصدیق بکی دی عیسیٰ علیہ السلام چداد اللہ پر غمبر دے بل سپت بسی نم بے احیائی تصدیق بکی عیسیٰ علیہ السلام و او بل دے بس سردار نو سردار مطلب دنیای سردار نا یعنی تابیدار بی خلق بی خلق بی خبر مانی مدبوع بی مشر او بل سپت چه اللح بچه در کئی و حصورا ده بحصور بی حصور اصل که منعی کی ده منع اوشینا منعی کئی در حصر منعی کئی در بندی در نو ده نو گر آیت ساته بازی بیزه که چوی دی در این منعی داکلی ده چه حصورا دکی با طاقت در نیکانی مردانت طاقت بینی دنیکا قابل بڼه نو دا معنا صحیح نه ده ځکه دلته کې د الله لاغله کوم بچی ورکو نه دا, دا صفت بیانې ده د پیغمبر د پر صفت نه دي چې یو سړی مردانته او انسان صحیح نه دی لایق نه دی واده لایق نه دی کباحت دا مذمت ده د پیغمبر د پر صفت نه دي نو دا معنا چې دا کړه ده دا معنا مونږ او دا صحیح نه ده صحیح معنا دا د وحصور کا کد بی صحیح سلامت وي بدني تور برو خو بیا بر د دنیای خواہشاتو نه چې کوم لذات تي کا غبي بیان دي یا نور لذات تي خو خورا کو نه دي خکبړي دي نو حسوره دې بده ده ځنه منکې د لذات او د خواہشاتو نه به منکې دونګي داسه بچي وي ونبي الا خرجت تولا نريك کمال ولا صفات ونبيا پیغمبر بي من الصالحين د کامل پیغمبر نو دان نه شو ها د دې رساله په کې موجود دي نو نور څه پاتوازې یو مطلب در چې نک حسورن طاقت دلی او سرج طاقت نه نکا به نقیدو قدرت نه بلکې د نه ب کنار کش اوسې عبادت ته بزګ گزار کړي دا الله د دین مهنت به کېده الله دین بجووندې کوي او دا الله دین به مضبوطي خوده نه وزن اغبت ساتي سر د طاقت دي دېګره ولا م او مثالا چھے آیا دا خبر بہتر نچے انسان نکاہ ہو نکی اوزان عبادت کا پارے آگے اوٹول عمر عبادتو کی پدیوانی اوپادش نو دا سڑے افضل لے اوکا دا سڑے افضل لے چھے اغا نکاہ ہو کی نو عبادت دیرنگو کی ہو پا نکاہ کے مشہول شی نو بچی پیدا او دا بچو در بیتو کی حلال رزق کو لہو گٹی نو دے کم یو سڑے افضل نو زمونغه مسئله بیان غره حق امام شافعی رحمت الله علیه دکوي چې نکاحو کې عبارت ته زموږار کې هغه زله زمونغه امام مسلک دانه او افضل انسان اغره چې کم نکاح د نبوی صلی الله علیه وسلم سنت تي چې طاقت بی حق ادا کول شي چې طاقت بی او حق ادا کول شي نو دغټه سړی افضل د طاقت ادا کول شي او حق ادا کول شي او طاقت بی او نکاحو کې نو دې بهتر دا هغه کس نه چې صرف عبادت لپاره کړې ده عبادت کوي او نکاح وغیرہ مزال مزادي او پاتجه دموئ اولما دموئ کې اوسېده الله دومره طاقتور کیږي بس دین کې منهمه کی الله دین مضبوطه وي اده کرانګي الله ولا دومره طاقتور کړي ځان ساتل شي عبادت کولی شي څنګه چې الله تعالی یعلی علی السلام دې وکړي نو ټیک دی چې دا شي کا روکیو دا الله دین توازګار کی او بهتر انسان او بهتر خبره ده کوي چين څنګهږي نکاوړه ځکه قرآن کې راغلي دي بل آیات ته 66 استانه مخکې مونږ پیغمبران لپاره نه ولي نو الله فرمایو چې وجعنا لهم ازواج وذریا اغه د پرمونګ بې بیاني ګرځولې اغه ودونه کړې او دا اغه پرمون اولاد ګرځولې زمون پیغمبر په خله باندې شو کړی ډېر ودونه کړې دي کنه د امو انسانانو د پیغمبر د په سیوا زمون د پیغمبر صلی الله نو دی جنا کمان دکر چی انسان وادو کی سردو وادم عبادت کی دا بہتر انسان دو آگدر زکریہ علیہ السلام هممت طاقت و داغوم دا سفرات و لاغر کی نو بی داغم جایز و نبیم من الصالحین قال رب انا یکونو لی تو علیہ السلام تا خوال لاؤو چی بس بچے بدر کی دادا سی پتونو بی بگی خوخا مخا دا الله پا قدرت کی تاجب نکو دا اللہ پا عمبرو الپیغمبر جی دا الله تعالی قدرت کامل غل او دا س هغه سره غران خبر په الله باندې نه غل کو تا کو څه سره په اړه پوچي دا کې د خدي عمر د زکریا علیه السلام د اسلام اغه دې سیاتو داغه عمر چې تقریبا 98 سال ترسته وکم سل کاله او شاندمو بچینم ا ذکرانګه د زکریا علیه السلام عمر 99 سال یو کم سل کاله نو ندو قم سلقال هو يو قم سلقالى بابا دو يو قم سلقال هو زخری علیه السلام او ابائي امر رسول دلو آن دو قم او بعد زخری علیه السلام بارکiquer ایک سال زخری علیه السلام ایک سو بیس ترسید هو او اباع بحنو ایکیوا اڈاگی بھوم امر کے تقوف دو قولر بحل میں یا عضن میں اود زخری علیه السلام یا دھننان وعید ائک سو بیس قالو نو هغه مقاصد یې چې دا به څنګه کېږي موږ به دا کرنګي بډا غانیو په دې والی کې وخدا راکې خدا برالا دا عمر پشاکی کی بیا موږ دا طریقې کار وسین او د خدای نه سوال قادر غنډان چې کېدنه دا حقوق فرده په چر خدای عاجز غللې نو خدای نه سوال وکړه رب ان یکون لیولم خدای زماده پربا سرنګي بچي شي سرنګي با دا غلام دا الک ماده مې لري غلام الک په ویلې کې دا الک پدې زکریا علیه السلام الګ ذکر کو نو کوم ځای پتاو لګی چې د الک ال تمخ کی او یحیی ددا الک نده اذن ته السلام وي څنګه به زما کار الک کی الک به مال خپل څنګه راکې السلام رب انه کو له غلام سرهږي او حال داده قد بلغنی چراسی دلی ماتا الکبر و بداواله اکساو بیس سال نننوی سال و امرأتی و خضر زماتی اغم شان داده او بدایم دا, دا. و سرع اتنوی باہن لیسال امرو اللہ دت رپا یا اللہوی او یا جبریل اللہ سلام لارده جبریل پرواسی طوال شو و حیرالا کذالک امدکرانگی بام عمله قضا لیکم ذکرنګ وای ته بموده او الله بمزه ګوډه الله یو قال ما عشا الله چې څوارین بس هغه کوي ما مطلب دا چې انی تاسو وګورئ غانې دګه شک مکه دګه تعجب خبره نشتا یا دګه سو بلکې پیژنه نشنه کې نشتا قضا لیک ذکرنګ بس تا صبح ګوډا غانې په عمر باندې وای الله یو قال ما عشا الله پیګه سچو وري الله درکای یها ما جو زیر سره 360 میلادی سره وجی کله د زری میلادی زکریا علیه السلام ته انسان شکر دا کید ډیره پاره زکریا علیه السلام رب جعل لي آیه دا زما د پاره او یو مخ اوږر زواچ په هغه بنمت پته اولګی چې زما کور ولدا هغه امه پیدا شه رب جعل لي آیه دا زما د پاره او نه علامه ځمکه کور ولوم امید کی شي نزهته به خوشاله مشم دا الله شکر بم انسان ادا کی نجما ته دنه خپتو لې نو د الله دې تر په او توو له شواه یا ته الله تکلم الناس ثلاثه ايام استاده فارنه او دلیل دادې استاده کور ولوم امید باندې دلیل دا الله تکلم الناس ثلاثه ايام دا چې ته به خبر نشي کولې غیر اختیاري تور ستاب طاقت نه خبر به نشي کولې دخل کو سرا سلاسة ایام دریج پیو دریج رزی تب خبری کیا خود تبا نشی کولی رس خبری او با نشی نیو اختیاری تو نکولی دا مطلب نشی تبا نکے اللہ تکلی ما تب خبری نکے مطلب دا تبا نشی کولی ستا تاکت بنی بیس دخوالی او کخبری کیا نو ایلا مگر ایسی ربا کولی شی پلا سرا یا پسر سرا یا پریز سرا ایسی ربا کولی شی در دریجی با او پدغه دوران کې چې څنګه زیره ملوشي چې کل الله نعمت ملوشي او دا الله شکر ادا کول پکار دی ناغه اعظم ادا کوم زکه خدای علمه ته کوس کو چې ما دا پته ولګي چې او دا الله شکر ادا کوم او خدای و ته کو مکجید کلام الله دربان فضل او رحم کو بشیر الدرکای نوذکر ربک بی الله یادوا کثیرا ډیر یاد تا اسیم یاد هو چې کل الله دربان احسان کې بشیر یاد کا. ذکر کا و اللہ یاد کر به او تسبیح ویا اللہ پاک بیان او بیل عشی او د بیغا کی ول کار او د سبا کی نو ما ذکر نما خامہ پور ابکار د طلوع نور مرحتون والی ترچاش ته پور او د عشی د زوال نا ما پور وی نو چې خوشحالی راشي د الله دیر ذکر کول فقاری دا نه چې خدای بچی در کنا اسمان ته او پکو باندې وله چې ورګه دا راولې راکه یا الله هو شاليله واستا کور کې مسئله ته مسئله واده ده نو دا چې ته پکې او باندې ته مخلوق ته محبه باندې والے اسمان ته غوږی و باندې ولې زكريا عليه السلام له الله به چور گئی زكريا عليه السلام مو اخلاقه قامت ته نخوخه چې خدای استا خوشالي شکر ادا کما زکه خوشاله شم او بل طرف ته الله مو چې کله سره نختا چې الله نعمت درکې پاغه باندې دلیل ته نه نو بس دکد الله نے مد در کئ ابتدا وشوا ملاوی دی بعیندہ ک د هغه وخته ابتدا الله ډیر ډیر ذکرتا او صباح او بیکر ذکر ک نو باید پکارداري چې چاله الله تل نعمت ورکړي او کئ یو اعدوار کئ یو د وخته مد الله شکر ادا کول پکار دی الله ذکر کوله پکار دی کول تا پسمن ننټه زمری کول پکار دی اکتو یا مرمو این اللہ اصطوفاک و طهرک و اصطوفاک علا نساء العالمین نمازکت زکریہ علیہ السلام و اکیم بیان شک ورپسی مریم علیہ السلام و اکیم بیانی تو استماویلو چه مریم علیہ السلام بارکی دا اغیدہ اکی دوا شپگمسی پارکی براشی چه خدایان دریدی اغید بوی یو اللہ السلام دے او یو یو موردہ فالس سلاسہ قرآن الفاس الله الا قد كفر كفر کله د عکسانو چې چا ویل دي چې عیسی علی السلام درهونه درم خدای په درو کې درم یو الله دې یو عیسی دې وي مونږ نو الله تعالی دې بارکه دا ذکر کوي چې ګور الله ورکرې وا د الله نیک بندوا د بد اخلاقونه پاک کرې وا کراماتي ورلور کړیو بیٹے من نیوی او د سکونه ولور کړیو نیک بچي ولور کړو خدا د فطیتوب صفات خني دا د بندگی صفتی به چې پیدا کدل دا د بندگی صفتی خبر همزه رزق وړل دا د سفت په تو نو الله کله دا څل الفاظ ذکر کړي چې دای عبديت ته اشاره ده چې هغه رخدای نه و زګي سیند کې شکري اګېدي کې خپلو کې شکري سو کوئی دری دي مختلفه پرکې نو قران الله صفه سب الفاظ د اګېده عيسى عليه السلام د مريم عليه السلام صفه صف واقعات ذکر کلو چې د دې د خبره ختمه شوې د چې نه مورخ دهره او نه چې کوم د عيسى بس الله تعالی او نبی الله تعالی د هغه ذکر کړي چې خبره سپاشي وایي کالت الملائکه فاهو واقعات ک هغه وخت چې اوه پريشتو چا السلام باندې کېله نو جبرائيل علی السلام یې وایي کېږي یا مريم اي مريم ان الله استوفاج بعد چې هغه د دا خبر زه هم کېږي خذو کامل خزوانه کې انسانانه په کې تیر شي په دې حدیثو ته حدیثو پاتې شو دا خبره چې پرشتي و سره خبره کولند پرشتي خبره کول دا ډېر د دی صحیح مسلم کې روایت د عمران بن حسین سبانی پرشتو سلام کړو پیغمبر اسلام صحابي نور صحابه داسې روایتونه معلومې لکه د صحیح مسلم دا روایت دا عمران بن حسین سبانی پرشتو سلام کړو یا د پرشتو خبرې شیوري دا مطلبونه چې دا صحابه انبييا نو پریشتو اصر خبری کری نیکا انسان دو گره پیغمبرانه و ایس قالت الملائکتو تاغا وقتی چیوه یا مریم اے مریم این اللہ استوفا کی ایکینا اللہ تغور کری تغور کری تو آغا نظر غور تا تا اللہ قبولیت در کرده اصیب علکان تبلی دو تا نظر کی قبولی شوی نو اللہ غور کری پہر یو آزاد او وقب انسان بنده الله تا تا بچې مول ورک پیغمبري وګرځه وتہارکه الله د بد اخلا کنه ادا کرنګ د مسل سړونه د سړود لګیدونه د غسر تعلق ساتلونه دا کرنګ د بد او د ګنده اخلاقونه وتہارکه الله تطہکا کړي واست پاکیو بیان لاوي الله تعالی کړي پر کرامات سره الله جل تکرامات درکړي نړیوالین علی, علی نسائل عالمین فخذو د زمانه خلیبان نو پا هغه زمونه کې چې کومه خزه په هغه کې مریم عليه السلام چې کوم د بیت المقدس امام داغلو دا, دا بهترینه خزه او د پرښتې په خپل باندې وتع الله تعالی دا خبر ورکلو چې ترنه انسان د الله په نسبت باندې بهتری نه خزه الله وت حکم کړو یا مریم ای مریم او کوکنتی دا الله تعب داریکو وردا الله تعب داریکو مطلب دا چې خدای نه یسایان دا اشاره د خبره د یسایان او خدای وی. هو اغا خدای نو یا مریم او مریم عليه السلام او کووتی تابعداری کړه الی رب کی طرف کل وسجو ری سجدہ کړه ورکعی او رکوع کړه نو خان هو دلته ترتیب نشته اشاره د رکوع او سجدہ مش کوه بس رکوع پکیم کوا سجدہ پکیم کوا وسجو ورکعی او کوا سجدہ کوا مار رکعی سر د رکوع کونه وی خبر درنه چروکو کې عام ته خلکو کوس سیر کی تاسو په زموږ د جمعه کې دیو دیو تاسو خیال وکړه نو روکو کې اکثر خلا کوي نموز لاغر په چا نه کنه په سلامالګه راغلی راغلی نموز لاغر نو روکو را ډیر خلک خلا کوي او باسي دی ته مګه مس کې شي ته او باسي تاسو نه کومه جلسات او باسي او تاسو نه کومه او باسي وروکو ختم کی او دا څنګه لاندې نه جلسه رحمتہ <محنیت> اشارہ سیدہ تو سیدہ سید سنت ولیکي چې بالکل انسان که کوه اندامونه باندې خټې اودا د زینه او دا او دا او دا لسونه دا چې کم اندامونه یې رسیدي دا فزمه باندې كله گئی ورکه او رکو چې بالکل الله ته کی چې مع راکعين سره رکو کوم نو باندې دین غره بوله ایشتلل کې مع یعنی یې نه جمعيږي چې کم لکه خلق رکوع کوي د ختم جمع القرآن دا مدامت لمیدا حبیب الجولی سب زیبارہ کہ مولوقون مع سالکین میریشتن خلق سرشت دا غی مطلق دایي که سنگ رشتن خلقو گردش قیامت علی صدق والا الله سره صدق چلے گی زام کدا سره پته راگی مګل تا مطلب دایي مار را کی نور کوونکو سروکوگا مطلب دایي دا دا تم خلق چی کاملی طریق سره موز سیدا اور کوو بګه کینو تم دا غسی موز اختیار کا زکه دی دکا صحیح طریقی سر نکولنو اللہو فرمائل مار را کی کامل خلق صحیح طریقی سر روکو کئی نگا کسی روکو بس دہا دہا دہا جیسی ہوگی ہونالکا پدازیں کی یا ہونالکا پداز وقت کی پدرتین کی دعا دعا افرا زکریہ زکریہ علیہ السلام رب بہود رب اللہ قالا رب عرب زمان حد لی را کی ماتا ہی با کی ماتا مل لدن کاد جانق اللہ ذردیتا صالح انك یقینا ته چا سماع دعا او رې دنګه د دعایي کله اونګه د دعایي فنادتو فس आवाज ورکتاله ملائکتو جبرائيل عليه السلام وهو ذاته قائم الانار يصلي مذكوك په محراب پجما خانه سلام کا کمره یو صلی علیه و سلم په حرامې طاروند کمر کې طاوم دمکان الله یقینا الله تعالی يبشيرو کاذير در پیدا تا بیا يحيي يحيي ان السلام سلام مصدقا تايتون کې بي مضبوطون من الله كلمه الله چې کما كلمه الله د جانب اسلام او یساع لسلام ته دا الله کلمه زکوای چې دا غفلار نه الله پیدا کړم بس دا الله په کلمه باندې پیدا او په حکم باندې پیدا بل اړینو به پلان پیدا موصدقن تای تول کوي به کلمه تنو یساع لسلام مین الله چې ته جانب د الله نړۍ او سیدن او سردار وای تابع د کورشی و حسور ان من ادیب منکی دکی دخنا و نبین اطين بردی من الصالحین د کامل خلق نبی کامل نیکو نبی قال اوزکریا علیہ السلام رب ای رب زمان ان یکون می سرنگی بشی نمازه فرا غلام الف وقد او بتعقیق سرا بلغنیل کی ضرور سیدل نی متا الکی برو دوالی وا مناتی او خزه ماچ دا عام کي نشان ده قال او فرمای الله تعالی کمالک او, او ذکر کرانګي مملک او ذکر کرانګي تذیه پاک وکي الله الله تعالی چې یې فعلو کوي ما حس یشاو چې اووالي قال او فرمای زکریا علیہ السلام رب ای رب زمانہ اجعلنی انا مغز و قدیبان دیچی ما تا دی امید پتاو کی امید را لی چی خوشحالشم شکر ادا کر قالا او پرمایل اجی اللہ تنا یعنی وردو توش جبریلی اسلام را لی آیتو کان نخستا چی دا علامستا چی دا اللہ تکل مانا سادا چی تبا خبرین شکول غیر اتیاری طور الناسا دخل کو سرا خلاقتا ایا من دری وازی او دریش پیور سرم ایلہ دنزا مگر پہ اشارے سرا ورد پر او یادوان ذکر کوا ربکا درق پل کفیران دیرو وسبب او تصمیح او پاکی بیانو بالعاشی پوہد بے گاکی والعبکار او پوہد سباکی ور او یاد کې آوه قالهبلمالا ک تو چې جبریناله سلام یا مرمرله اسلام اننا اوله ک نهله تالا اسپفا کې و کلی د تا ل وه کې او پ کلی د دا کرندي در کوو کې بر بچی دررک دی تا پهښې په زمانې د مخوع خپلو او اللہ ایم موږ ته ویل په یا مریم اے مریم او خپل نتي تابیداری کا لربک دې د پاره پل نو تابدار مطلب دا چې په دې تابیداری باندې برګره اوس یو ناس ته موږ دلته کېنا الګته کېنا زرات نو خو ناس دي دا مطلب دا نه دا پرمانهونه د تابیداری دا چې څنګه د الله ته تابیداری کې او نه کمال کې صاحب کرامات ده نو تکرنګي یا مریم مریم او کوتی ہمیشہ تابع کوا تابع داره مائیں نوسا یا رب کی کی خپل وسجدی اوتی دی کوا ورتائی او رکو کوا مع رکعین سره د رکو کوونکو نا چې سم کامل وکونکو رکو د 10 تم کوا مستع